الرحمن الرحيم وانبي مالكن الحارث ابن عاصم النشعري رضي الله تعالى عنه دالو جليل القدر صحابي ابو مالک حارث ابن عاصم الاشعری او د دې په دینوم کې د علماو غن اقوال دي او د دې نوم سره وې درې صحابه کرام مشهور دي د دوي مرویات د دي صحابي اصل کې دينم سره حافظ ابن حجر وئي د ري صحابو مشهور دي ابا مالک ال شعري او حارث ابن الحارث بلکاب ابن عاصم دادوان مشهور دي پنمون سره درم ده نو دو کې کی اختلاف دے او دا اشعری ور تذکوئی منصوب دے اشعر ته مشہور قبیل و دے دا ابو مالک راغلے دے دنور و اشعری نو سرنبی علیہ السلام تاو ایمان روڑے او د عمر رضی اللہ عنو پا دور کی دتواعون بیماری را غلیوا نو دے پاغی کے وفات شوے دے د نویش احادیث منقول لی سبعتون عشرون حدیثا قال فرمائی دے چی رسول الله صل الله علیہ وآلہ و سلم فرمائی دی اتوهور شطر الایمان دلہ بیبوئی دا پاکی او نزافت نم ایمان دے اتوهور شطر الایمان وئی نزافت او پاکی دا نم ایمان دے او د ت شتر ایمان ځ کو ووي و د انسان ظاهر دی بلپل با دی نګوره باتن پاقیږي په ایمان او ظاهر پاقیږ په او دسبانې یو پهله سړی د حسد کفر کو فر شیر کو دی بل پل ظاہری پاکی پاکی دا نو پاکی دو کس موز کے دا سو فرمائل والحمدللہ تم المیزان والحمدللہ دا خطلد میزان دا اَلا پَدی دُم راجر ور کای چسوخ الحمدللہ و نزان پوی کو چې تمام صفات د خرایتو او تمام صفاتونه د الله پوری مختصکل ذات لडकای و سبحان الله او الحمدللہ ثم لانی او سبحان الله او الحمدللہ کلمات د کوي یاداسیو ثم لو ما بین السماواتی و دا د کوي هغه چې دی په من د اسمانونو او د زمکو کې دا ټول د کوي والسالات او مزرنا دا والسالات نورن او مزرنا دا اچا په پابندیو کدل او فرض د قیامت نور وي نجات وي فرض د قیامت اچا جی پموس پا پابندیوں نکد دبن نور وی नवे دلیل وی او نہ بد نجات یو زریوی و صدقت برهانن او صدقا ورقول دیمان خدا خیر خیرات کے داد دین خرج تھا کی ایمان شتاو تے قیامت منے ذکه منافقان او بخیر خیرات نور کولو او صدقه دلیل به محبت د الله او د دا رسول د الله زکه مالدار چا خوخي خوچ دې د الله په نوم ور کوي معلومه ده اشوا ته د پزړه کې د الله او د رسول مینا ده یاده صدقه او برهان او دلیل وی پرځ د قیامت چی اللہ بتا پوس کئی چیتا مال پسکی لگو لے اونو دے بو یا اللہ ماستا پنم خیرات کنے اون ماستا پنم خیرات کنے اون وَسْوَبُ رُوزِيَا اون او صبر رنائی دا وَالْقُرَانُ وَحُجَّةُ اللَّكَاوْ قُرَانُ کتابی عملو کو نداتا دا پار دلیل او علی کیا پتا باندې دلیل لیکد قران علم شتا اومل کل الناس طول خلق یغدو ساری وخت زی فباع النفسه بعض اس کای باعو نفسه بازا نخلی و آزاد ایه فباعو النفسه باز خلق اخلی خپل نفس فموت قها نو آزاد وی دی لراو موبق او یاه هلاک وی اے کل الناس یغدو طول خلق ساری وخت زی دخپلو مصالح دپارا فبائع نفسه نخرس ويخلظا نخلف بلزان دلانا فمعتقها بازي دعذاب نخلاسي وموبقها او بازي پهلاقات کې ورتبا کئ رواه مسلم دي دي حديث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله نو ګره حدیث کې طهارت نیم ایمان وي او الحمدلله و تل د میزان ټکې ور پرځ د قیامت به الحمدلله تل د ټکې ا مز د قیامت پرز روح وروش دغه د رڼا ده پرز د قیامت کار کوي او صدقې ته دلیل ہوئی داد دی خیر او چداد دي خير خیرات دور كون کې دي ایمان دلیل او د الله او د رسول د محبت دلیل نه او صبر ته رڼا وي د صبر د مومن یو قسم اصل حدا او د صبر سره مومن ته استقامت ملاويږي او ای قرآن یا تا دا پار دلیل لے کتاب ایمان دے او عمل لے دے با تا دا طرف نه جنگی او شفاعت بکئی او کنا قرآن علم شتا او عمل پی نشتا یا دسر نا عمل شتا او نا علم شتا نا بیابدا قرآن دا, دا مقابل کی جنگی گی چی اللہ دخو دا سی ویلینو زستا کتاب او فما عمل نوکړې اس کس ما عمل فما باندې نوکړې ارواحهم مسلمون رحمه الله و نبی سعید صاد ابن مالک ابن سنان الخضری رضی الله عنهما او د دې ذکر درلمخ کی تیر شو اننا سمینلن سوار جس خلکو د انوارنا سالو هغه سوال کړو د رسول الله صل الله علیه و سلمنا فتوهم نذیث ور کړیو ثم سالو بهتی تپوشکو بهتی سوالو کو فتوهم نو به ورث ور کړیو حتا نفدمه انذه تړدي چې ختم شول هغه چې د الله د حبيب سره فقال لهم نذيتو حين انفق كل شين بيديه کله چې خرج کو او ویلو هر شي چې پلاس و مبارک ده وی کيو وي ما يكن عندي من خير هغه چې وي ما سره من خير د ساللهفل ع خ عنم نو تاسوونه جمعکووم تااس هغه جمعکووم نه ومنستافف چا چې طلب د دا پاک سوال د او خلقنا خلیر میرس رسم, رسم لري یفه الله. نو الہ الامین بد تھا پاک نامی ور کی او دی با عفیف گرئی سوالو نہ بن کئی دی با قنوع گر زئی صبر ناک و من یستغنی یغنیہ الا چازان بے پروا کو اللہ ہم د خلق نہ بے پروا کیں و من چاچ صبر اختیار کو اے تکلف سر صبر اختیار ای په سخت ژوند باندې د دنیا په ټاکو باندې او چاته شکایت را کړي دوی دو ورځ دوی ژوند له دغه شانن تیر شي یو شب بیره الله الله بده صبرناکو را وما ګرځي و او ما اوتیه حدن ورک لذي شي یو تن تاوان سو ورکنو خیرا چې غور دی وی او سا او فراخ من الصبر د صبرنا د صبر نه یولوی شه چاته ملاو نه ده اورې حدیث کې د الله د حبيب سخاوت بیان هي چې چانه سشې منی کولنا سچو ور کولې او دې حدیث کې دا وي چې چازان بی پروا کو استغناء اختیار کا اللہ بی بی پروا کی دیو جنا سوال عادت جوڑو لنی پکار او بس استغناء دی الہ العالمین ارچا تور نصیب کی سوک چی استغناء اختیار ای نو اللہ مال دا رکی او د دخل کو نبی پروا کی او ای چاته یو نعمت او عطاو هديه نه د ورکړې شي چې اغه دي او صع من صبر من الصبري او صع من الصبري چې اغه دي را فراخو صبرنا یعنی کم کس چې صبر کوي الله ذخل خزانو ند ترجک ور کوي إله العالمين د تدخلوا خزانو رزق ورکاين دیو جن راغلی و کوئی قدف له منسلما کامیاب دی هغه شو چې اسلامه روړې ورزق کفافن او رزق سر هرنه وقنعه الله بما آتاه او دل چې الله سو ورکړي دي په دې جوړ کړنه نه متفقن علیہی متفقن علیہی وعنبی یحیاء سحیب ابن سنان رضی اللہ عنہ دابی یحیاء سحیب ابن سنان رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے ادی صحابی دے سحیب کونیه دا ابو یحیی دوالد نومیده سنان او دوالیدی نومیده سلمہ اصل وطن د دنجدیو د موصل خار سرا دا صحابی اصل کی دمکی مکرمی او سیدن کینو او دې پکیت کېد کې روستلې شوې دي نو سہیب رضی الله نو په مکه کې غریب الوطن اولته سوخيارو مددگار نو دت دې اسلام دو جنډېر ته کالی فرسی دي او د برداش کني او د جله هجره فراده وکنه کفار ور تلارو نیوا او د اردهي ما سره غشي د ایراني زده کې د نشئ هچ غشي ختم شي په توره بجنګیږم الله دې بار کیدایا ترالېګل او من الناس ميه شي نفسه ابتغاء امر دوات الله ادا دمر لوی صحابي نه چې عمر رضی الله و وصیت کړو چې زما جنازه به دې کوي او دې فرمایلی چداکم کسان ما مکرر کړی دي چې خلیفہ دی جوړ کی ترسو چې دای خلیفہ ني جوړ کړي نو امامتې بټو لوخل کو تاسو حبیب رضی الله انور کړي نو دریو رضی د امامتې د الله ذهبی پجمات کې ورخړي او د دین اړه حدیث منقول دي ډیر شاه حدیث ته منقول دي قالذ فرمای و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی عجبا ل امر المؤمن اتاجب ده کارد مؤمن لرا کوئی د مؤمن معاملہ سمرا عجيبا دا او سمر خدا ان امره کله له خیرن پارونه د د ټول د د پاره خیرولېڅزاې کلې ه او دا د بل چا د پاره نشته اللهلی مومن مگر د مومن نهپاره دي ا سوابت هو سر را کوه سیږي د ته د خوشحاله څخبره نو شکاره د شکره دا کوي فکانه خیرره له هوو دا د دپره بهتر وی ویا نصابت هو دوراو کوارته ورسیږي ستکلیف صابرانه ده صبر کئ فکان خیر الله ندا صبر ور د د پارا ورځ دنیا دے امتحان زیر کله غمونه وي کله خوشال او په هر حال کې بسړه صبر کئ او د نعمتونو په وخت کې شکر ادا کئ نو په مشکلاتو بيماريو مصیبتونو کې صبر الله بده صبر اجر ورکي اجه خوشالۍ دی نعمتونو دیpair کې شکر ادا کئ رواه مسلمون د دې حدیث روایت کړي دي امام مسلم رحمه الله وصلی الله <سؤال> تعالی <سؤال> علیه و رحمه الله <سؤال> محمد عادې